מזמור קמ"ד לדוד. ברוך אדוני צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. חסדי ומצודתי, משגבי ומפלתי לי, מגיני ובו חסיתי, הרודד עמי תחתי. אדוני, מה אדם ותדעהו? בן אנוש ותחשבהו? אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. אדוני, הת שמך ותרד, גע בהרים ויעשנו. ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם, שלח ידיך ממרום, פציני והצילני ממים רבים, מיד בני נכר. אשר פיהם דיבר שב, ומינם ימין שקר. אלוהים, שיר חדש אשירה לך, בנבל עשור אזמר לך. הנותן תשועה למלכים, הפוצע את דוד עבדו מחרב רעה. פציני והצילני מיד בני נכר, אשר פיהם דיבר שב, ומינם ימין שקר. אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צווחה ברחובותינו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו.